Am ajuns. Aceasta este celula regelui Bastille. Da. Deschide, comandante. Sire, treziți-vă, aveți de primit o vizită foarte înaltă. Majestatea sa, regile Franței, cu suita sa, vrea să vă vorbească. Uh. Nu vă mai bateți joc de mine. nu -mi bat joc, sire. În alți oaspeți sunt la ușă. Rog cu Franței, franțe X să intre. Ah, Nu vă impresionați, alteță. E dureroasă prima vizită. Da, aveți dreptate, sire. M-am și obișnuit. Domnule comandant! Vreți să ne lăsați singuri câteva minute? Să înțelegeți <gângă> alteță. pe suveranul și să ne ierte că l-am deranjat la o ora atât de turzie. Eh? <gângă> mai de la mine. Ei, ce spuneți despre strălucita coroană ce i-am pus pe cap? Aceasta e o coroană demnă să o poarte numai un rege adevărat. <laughs> știți, știți că această nascocire este o creație a mea? Dar mintea mea a conceput-o. <laughs> numai o minte ca a voastră putea să nascocească o asemenea oroare. <laughs> Sunt iparată în sau văd cu adevărat pe Maria Teresa? Eu sunt, nu vă înșelați, domnule Oh, pardon, pardon Nu uitați protocolul Spuneți-i majestate Destul cu această comedie Ce? Să dăm cărțile pe față, majestate Acest de fericit deținut Este propriu dumneavoastră frate Filip de Gasconia Vă rog să-i dați numai decât libertatea în mie? Pentru ultima oară vă mai rog pe urmă Vei fi spânzurat! Prieteni, să le facem datoria gasilor! trădătorilor Luați mâna pe mine Iată, sfârșit și cheia rog pe alteța să, să deschidă lacătul Dumnezeule, ce oroare! Doamne. Filip! Dragul meu, Filip! Vă mulțumesc, prieteni! Vă mulțumesc, dataniană! Vă mulțumesc, Fara minț, nici nu vă închipâiți cât de grea este această mască Vă rog pe alteța voastră să-mi o dea mie. Mulțumesc cum, cum vreți să vă puneți mie? Majestatea voastră, să nu ai venit o grijă <gri> Vi se potrivește de minune Nu-i nici mai mare, <gri> nici mai mică Comandant A putut atât, dar fratele dumneavoastră geama Nu, nu admit, despre discumpă această crimă Comandant, Hai! Hai! Hai! ce Hai! Hai! Hai! Hai! majestate, ce bine vă vine această coroană pe care atât de Hai! ați Hai! o Hai! să Hai! Hai! Hai! Hai! să Hai! Hai! Hai! Se poate să sire! Majestatea voastră sunteți regele! Desigur, regele eu sunt regele franței! Ați fost, majestate! Regele franței este Filip acum! Trotator! Asta timp! Ajutor! De ce plăiește? Majestate, ați ocupat tronul pe care singur l-ați creat! Vă rog! Vie -mă milă, Îndurare! Implor, Vă implor, gândiți-vă! Iată-vă cadăță! Rau să, mur. să mergem, domnilor! Atâta lipsă de demnitate mă dezgustă! Să mergem, Filip! Puneți pelerina regelui și ascundeți cât mai bine fața. Ai dreptate. Rog pe majestatea voastră să ridice gluga pelerinii pe cap. Sunteți atât de răcit! Vă mulțumesc, calteță! Într-adevăr, sunt atât de răcit! Domnule comandant! Inspecția a ieșit bine, sunt foarte fericit, majestate. Noapte bună, domnule. Alfeță? Comandant! Comandant nu lăsați să plece! Arestați-i! Nu, nu vă tulburați, E timpul să vă odite. Înțelegeți bine ce spun că sunt tradători, un jurbator. Știm, știm, știm cu toții majestate Sunteți regele bastini Nu! Nu pristă omule! Eu sunt regele franței! Vă felicit, pentru frumoasa avansare ce ați primit aici! E treizeci de Săptămâni, Filip, noul rege al Franței Sub numele de Ludovic al 14-lea Lucră zi și noapte În tovarășia lui Colbert Fără a primi pe nimeni Ne găsim în cabinetul de lucru Al suveranilor În momentul când Fouquet a intrat pentru întâia oară La noul rege Bună dimineața, majestate Bună ziua, Fouquet Sunt fericit că văd pe majestatea voastră Sănătos și bine dispus <laughs> Dumneata Dumneata, ce faci? Soția, cum se simte? Mulțumesc, majestate, mulțumesc. Eu mă simt destul de bine. Soția mea însă e foarte nerăbdătoare. Da? În urma promisiunii dumneavoastră așteaptă să se vadă ducesă cât mai curând. Da, da, da, da, da, uitasem. Va fi foche în curând. Majestate. Alte noutăți? Sire, sire, cu toate cercetările și investigațiile, spre marea mea nenorocire și a Franței, n-am putut să dau de urmele lui Colbert. Ai, dar cum se poate? Dar că a intrat în pământ, blestematul. <gântu -i> Asigur însă pe majestatea voastră că în curând voi pune mânterea. Așa, așa, foarte bine. Intră! A. Bună ziua majestate oh. Iată-l și pe domnul Colbert Dumneata îl cauți peste tot și dânsul este la ușă Domnul da. Fuchet Regret, domnule Fuché, că am lipsit de acasă atâta vreme Mi-ar fi făcut plăcere să-ți primesc prieteni da, Nu știu despre ce vrei să vorbiți, domnule Colbert Cu atât mai bine, domnule Fuché. Mi s-a spus că m-ați chemat, Siri. Da te rog să publici aceste decrete care desfințează taxele și dările despre care am hotărât împreună, domnule Colbert. Da, majestate. Rog, rog pe majestatea voastră să-mi îngăduie să mă retrag. Da. Nu, nu mă simt prea bine. Foarte bine, foarte bine, domnule. Majestate. Majestate. majestate. Mai avem o chestiune foarte importantă de rezolvat. Da, te ascult, domnule. Trebuie să faceți nunta cât mai curând. Trebuie? Aș fi fericit să o fac chiar mâine. Depindem însă și de principesa Maria, Tereza. Intră! Ah. Majestate! Alteță, alteță... Domnule Colbert, nădăjduiesc că nu v-am deranjat. Din potrivă! Vorbeam tocmai despre dumneavoastră O, oh, mă vorbeați de rău? Am tocmai Alteță, vreți să fiți regina Franței? Da, majestate E grea coroana Franței, vă previu O voi purta fericită, dar mă iubești? Te-am iubit întotdeauna, Maria Teresa Filip Domnule Colbert Anunță, te rog, noastră pe duminică, a, majestate. Suntem în ziua cununiei. Numeroși cetățeni, femei și copii s-au adunat din vreme în jurul catedralei ca să aclame tânăra pereche. Catedrala este plină până la refuz de curteni, de invitați și de mari demnitare ai Franței. Ne găsim în apartamentul lui Fouquet, care tocmai își termină toaleta pentru ceremonie, ajutat de valetul său. Da, da, așa. Excelență, așa. dintre toți gentilomii care vor asista da. la căsătoria majestății sale, neavoastră veți fi cel mai elegant. Da, știu, știu, Dar da, da, da, intră, intră! Cine ești dumneata? Un cetățean, Excelență. Și ce dorești? mii de franci. mii hmm? de franci? Și pentru ce? Pentru o farfurie de plumb pe care sunt scrise câteva rânduri pentru dumneavoastră. Pentru mine? Ce e scris? Iată, către Fuchie, Filip de Gasconia, e Petronul Franțic. Hmm? Ludovic, a se preda aducătorului 5.000 de franci. Dăm repede farfuria, să văd eu. Dăm farfuria. Filip de Gasconia. E pe Franței, Ludovic. Ah, această farfurie explică multe, foarte multe. Pentru prima oară recunosc că am fost un prost. Franța, trăsură e gata? la scară, Să mi se pregătească repede calul de călătorie, cât scriu eu câteva rânduri. Capitanul și mă aștepte la trăsură. La ordine, Excelență. Ia spunem cetățenii, de unde ai această farfurie? Acum o jumătate de oră, pe când pășteam oile lângă zidul Bastiliei, aud deodată o voce de la o fereastră de sus. Da, și? Era un deținut care făcea semne disperate cu o farfurie și striga, Hei, cetățeni, vei câștiga 5.000 de franci dacă duci imediat această farfurie domnului Fuchet. Da, și? Și? Spune înainte, în timp ce scriu eu că te aud. Și numai ce văd că aruncă farfuria, am luat-o, am citit o și am venit în grabă la excelența voastră. Foarte bine ai făcut, prietene, foarte bine. Iată o pungă în care vei găsi zece mii de franci. Oh, sunteți prea buni, excelență. Vă mulțumesc. Mulțumesc, da. Mulțumesc. Excelență totul este gata. Domnul capitan vă așteaptă la scala. Mulțumesc, François. Mulțumesc. Domnule capitan. Te vei duce cu trăsura mea în grabă la Bastilia. Vei preda această scrisoare comandantului. Vei conduce un deținut la trăsura mea și vei spune vizitiului să-l duc la Fontainebleau. Vreau să văd cum pleci. Nu pierdeți nicio clipă! François, comunică, doamnei Fouquet, că nu mai e nevoie să meargă la catedrală. Am început. De încet, oficierea conuniei, voi pune întrebările neuzuale. Este cineva dintre dumneavoastră care să aibă motive să se împotrivească acestui legământ sfânt al căsătoriei? Eu mă împotrivesc! Nu! nu, nu. Evident, să vă previu! Acesta nu este regele! Nu, nu, nu. Vă riscați capul! Haideți, haideți, uite! Vedeți acest pistol! Nu vă apropiați că Vă repet, omul acesta arată ca regele, e îmbrăcat ca regele, dar nu este regele! Vă veți convinge în curând! Îmi dedicați pe acest prădător să mai vorbească! Nu vă apropiați înapoi! Unșigaș! Conspiratorii! În da stat împotriva regele! Aici! Nu vă tulburați alteța! Voi lipsi câteva minute, domnule cardinal! Vă rog să mă așteptați! Dar, Daniel, după mine! Vă urmeaz, state. Iată-l! Urcă colina spre Rojnoar! avut butim Michelul să ajungă până acolo. În fața lui este o trăsură majestate. Se pare că la șapte, Ai dreptate. Cine o fi în trăsură? Să grăbim cai. Ia că a descălicat. Se urcă în trăsură. atât mai bine. Trăsura urcă mai greu dearul. În câteva clipe vor fi în spatele lor. Mai repede, dastrania. Ha! Ia te, trage cu pistolul. Nu vă expuneți. Un în spate să vă nimerească. Vreau să sprușesc codatul cu această năpırcă. Întrăsură trăsură se găsește și Ludovic! Ai dreptate o Are picat masca de fier! Cum de la secretul? Această canalie este un diavol. nu? Oh, om, Gălosul. În curând vor fi în vârful dealului! La vale trăsura va alerga mai repede! Să grăbim, Dastania, să grăbim! Miseria! Să tragem amândoi deodată! Viziteiul a căzut! lui. Acum cu bară, Mai repede! Mai repede! Iată-i! Ușa trăsurii s-a deschis! Ciuchei a sărit din trăsură! Fuge spre parapet, Așul! și Și-a părăsit regele! Unde-o fi dispărut? S-a ascuns întufiși lângă parapet, unde cotește drumul spre stânga, la marginea Prăbastiei! Aici sunt nebuniți! Orbiți! Iată-și îndreaptă înspre Prăbastie! S-a ciognit de Parabet și s-a spărămas! S-a prevalit în fundul prăpastiei! Și Ludovic s-a sfârșit cu Ludovic! Atenție, Dataniel! Te-a atacă puchest! E atent! Ești la marginea prăpastiei! Socrădătorilor! De data asta nu mai ai scăpat! felși sfârșit pentru prima oară! Lup și tu pe față! Lasă-l în seama mea cu aceastate! Câineci! Câine blestemat! S-au prăbușit în prăpastie Credincios regele său n-a făcut decât să-l urmeze În sfârșit, Franța poate să respire liniște Nu noi am căutat acest sfârșit Să mergem d'Artagnan Cum? Rog pe eminența sa, cardinalul de Sena, să oficieze legământul sfânt al căsătoriei. Cine este nașul majestății voastre? Nașul nostru este viteazul, capitan de muschetari, Dartanion. Mulțumesc, majestății voastre, pentru cinstea ce face. Întreb pe majestatea voastră dacă menține cuvântul dat cu prilejul la Îl mențin în totul. Întreb de asemenea, alteța voastră principală, dacă mențineți cuvântul dat cu prilejul logorului. Îl mențin din toată inima. Vă declar uniți pe viață în fața bisericii și a poporului.